Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələt və sələm ələyəşrəqlənbiyyə Və seyyidil mürsəlil əmməbəd Rabb-i şəhli sədri və yəsirlə əmri Və ahlul üqdətə minlisəni yəsbək qəwliyə Ya Rabbi, Sen Allah, Sen senədir kulluğumuz Səndədir çəhərəmiz Seninlədir varlığımız Senə ahtarar ruhumuz Senə onar qəlbimiz Başqaları yaradılmışdır, sən yaradansan. Başqaları möhtacdır, sən ehtiyacsızsan və ehtiyacları görənsən. Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan. Başqalarına deyil, sənə möhtacıq. Sənə möhtac olmaq ən böyük zənginliyimizdir. Başqa ilah yoxdur, sən Allahsan. Sən ki, bütün nöqsansız sıfətlərin sahibisən. Sən ki, heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, misli, oxşarı, Olmayansan, sən ki, heç bir tayı, bərabəri, misli, oxşarı, bənzəri olmayansan, sən ki, imkansız şeyləri mümkün edərsən, bir şeyin olmağını istədiyi də yalnız ol deyərsən, sən ki, səndən ümid kəsən qullarını sevməzsən, olunan duaları qəbul edəcəyinə vəd verməsən, cəmalına çevir üzümüzü, başqalarına rəğbət etdirmə qəlbəmcək və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləminin və əhli əyalının və əshabələrinin və qiyamətə qədər onun yolunu gələnlərin üzərinə demək keçən dərsimizdə şeytanın insanı azdırması ilə əlaqədər hilələrə toxunduq daha doğrusu toxunmazdan əvvəl Bu məsələyə giriş yuqəddimə verdik və dərstən sonra belə bir sual gəldi ki, şeytan cənnətə girə bilməzdir. Cənnətə girə bilməzsə, Adəm ə.sələmə necə olur ki, vəsvəsə verir və bu məsələyə baxdım, araşdırdım. Bu məsələ ümumiyyətlə alimlər gətirir ki, şeytan cənnətə girmir, cənnətin kənarından Adəm ə.sələmə vəsvəsə verir. Və olan budur və Adəm əleyhisselamın girib çıxdığı cənnət inşallah o cənnətə Allah subhanələni izinlə inşallah biz də girəkçik. Yəni ki, o cənn, cənnət bir dənədir. Onun girdiyi çıxdığı cənnət başqa cənnət deyil. Və aləxəmdülillə, Allah subhanələ elə bir dərd indirməyib ki, o dərdin dərmanını indirməsin, Şeytanın hiləsi nə qədər çox olsa da, nə qədər şaxəli olsa da, Allahın endirdiyi hidayət tək olaraq bu işin öhdəsindən gəlir. Allahın gücü qarşısında, bu hidayət neymətinin qarşısında şeytanın qüvvəsi zəifdir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Həqiqətən də şeytanın gücü zəifdir. O, başqa bir ayda Allah S.A. da buyurur O, mən ittəbə hüdəyə fələ yadillü və ləyəşqa Kim mənim yoluma tabi olarsa Nə zəlalətə düşər, nə də bədbəxt olar Və şeytan insanları imandan yayındırıb Küsrə salmağa həristir Və demək olar ki, şeytanın insanı azdırmaq üçün ilk yolu da budur Əgər bunu bacara bilməsə küfürdən, şirkdən sonra əgər bunu bacara bilməsə, insana bidəti gözəlləşdirib, bidətə salır və bunu da bacara bilməsə insanı böyük günahlara və bunu da bacara bilməsə kiçik günahlara və bundan da əlini üzdüyü zaman iki fəzilətli əməlin ən zəifini ona gözəlləşdirib, süsləşdirib, daha fəzilətlisindən onu yayındırır. Ümumiyyətlə, şeytan hər hansı yolda olursa olsun insanı Hidayətdən uzaklaşdırmaq, yayındırmaq istəyir. Hər bir insanın zafı var, zəyik bir nöqtəsi var. Kimlərinin övladlarıdır, görürsən şeytan onlara övladı tərəfdən yaxınlaşdırır. Övladına görə görürsən ki, insan dinində hansısa məsələlərə göz yumur. Kimlərinin valideynləridir, görürsən ki, valideynləri ona Allah s.ə.q. asılmağa əmr edir və insan buna gedir. Kimlərin mal dövlətidir, görürsəm ki, insan mal dövlətini Allah üçün lazım olan qədər xərclə bilmir və kimlərinin zövcəsidir və kimlərinin şamşöhrətidir və s. Şeytan bu qatılardan insana girir və bu günahları insan üçün asanlaşdırır və çox vaxt aqibətin yaxşı olacağını insana vəd verir. Qorxma, elə günah, inşallah axı yaxşı olacaq. Və həmçini insanı Allahın rəhməti ilə əlaqəli aldadır. İnsanın o anda ağınına Allah subhantala rəhməti barəsində olan həzizləri xatırladır. Hətta bu vəsvesələr insanı həlak edəcək qədər genişlənə bilər və insanı demək olar ki, tamamilə dindən çıxmasına səbəb ola bilər. Və Allah subhantala bu məsələyə, yəni insanın şeytana aldanmaması xüsusilə də elə bir şey Allah Subhanahu rəhmətili ilə aldanmaması barəsində buyurur. E'lemu an rahim Bilin ki Allah Subhanahu Allahın əzabı həqiqətən də şiddətlidir və həmçinin Allah Subhanahu taala qarşıyan və rəhmdəndir. Fikir verin, Allah Subhanahu taala əzabla rəhmətin bir ayəyidir. Madə Sürəsinin 98-ci ayıdır. Və başqa bir ayda Allah Subhanədələ yəni buyurur, Nəbbi, İbədi, ənni, ənəl ğafurur rahim və ənəl-adəbi huvəl-anəzəbil-əlim. Və deyir, qullarıma xəbər verir ki, həqiqətən onları əff edənəm, bağışlayanaq və həmçinin xəbər verir ki, mənim əzabım olduqca şiddətlidir. Nisa Sürəsinin 49-50-ci ayları. Və şeytan... İnsanı təmbəl günahlara meyilli görərsə, ilk olaraq insanı aldatmaq üçün kiçik əməllərdən başlayır. Yəni, məsələn, insan birinci baxır, sonra düşünür, sonra bu düşüncələr insanda istək əmələ gətirir, sonra istəklər qətiyyətə və qətiyyətlər də əzimətə çevrilir. Elə bir böyük günah sahibi yoxdur ki, istər zinakar olsun, istər narkoman olsun, istər uğur olsun, birdən-birə gəlsin, bu dərəcəyi çatsın şeytan, görürsən ki, şeytanın ən böyük silahlarından bir də tədərrüçdür. Yəni, yavaş-yavaş insanı yoldan azdırmaq. Və elə bir günahkar yoxdur ki, birdən bir Allah'a ası olsun. Şeytan onu bu mərhələyə çatdırmaq üçün digər kiçik mərhələrdən keçirir. Digər kiçik mərhələrdən keçə-keçək, yəni, böyük mərhələyə çatır. Ona görə də bu qapı, bu tədərrüç qapısı, bu ləşan qapısı, Nə qədər tez bağlansa, o qədər insan, elə bir bu işdən daha tez, daha asad, daha karlı, daha qazanışlı çıxmış olar. Necə ki, İbn-i Qiyyum Rahim Ağla buyurur, baxmağa səbr etmək düşüncələrin qarşısını almaqdan daha asaddır. Yəni, düşüncələrlə mübarizədə daha asaddır. Və getirir ki, düşünməmək üçün verdiyin mübarizə, mücadilə, səbir istəklərinə və sevdiklərinə yox deməkdən daha sardır yox deməkdən hədd qoymaqdan daha sardır və sevdiklərinə və istəklərinə yox deməkdə qətiyyətli qərarların qarşısında dirənməkdən daha sardır yəni insan nə qədər tez dömsə o qədər insanın xeyrinədir daha sardır necə deyərlər ağacı yaş yaş Və yaxud dəmri istisi deyirlər. Nə qədər gec dönsən, o qədər dönüş Allah subantılığa çətinləşir. Allah taala insana dönməsi üçün qarşısına amillər çıxartır. Kimlə Ramazan ayın, kimlə qarşısına bir kitab çıxır, kimlə bir CD verirlər və kim də həyatda ibrət-amilis hadisələrlə qarşılaşır və görürsən ki, bu hadisələrdən ibret çıxartır və Allah dönür. O ibrətaviz hadisələr ola bilsin, avari olsun, ölüm olsun, itim olsun və yaxud həcc olsun və yaxud buna bənzər şeylər olsun. Amma insan Allah Subhanallahın hər dəfə qarşısına çıxartdığı bu amillər ki var, insanın Allah Subhanallahı Tanrıya tərəf yönəlməsi üçün, insan bu işarələrdə, bu amillərdə durmadığıca getdikcə durma ehtimalı azalır, təhlükələr də çox alır və fürsətləri dəyərləndirməmək insanı Allah Zübhanahu Teala'dan uzaqlaşdırır. Və bəzəndə bu hadisələrdən ibrət almayanlar özləri görürsən ki, bu hadisələrin qurbanına çeyirilir. Və yaxud özləri belə hadisələrə kimlərəsə ibrət olunurlar. Ona görə də bu mühüm məsələdir ki, hər bir insanı buna fikir verilməsi lazımdır. Və əgər şeytan ciddi çalışan insanı bu yolla, yəni şəhvətlərlə şəhvətlər tərəfindən vəsvəsə verməklə azdıra bilməsə onu azdırmaq üçün başqa bir qapı açır bu qapı da dində təşəddüd yəni dində həddən artıq yəni qınanılan şiddətdilik elə yer var ki orada şiddətdə olunan lazımdır burada söhbət gedən dində qınanılan caiz olmayan yəni təşəddüddən gedir şiddətdən gedir dində təşəddüd və bəzi məsələlərdə əlavə iqtihad Əlavə, sevgi, bir şeyə haqq etdiyindən, layiq olduğundan daha çox dəyər görmə məcrasında bu baxımdan insana yaxınlaşır. insana yaxınlaşır, yəni, necə ki, alimlər gətirir, insanın azması üçün necə ki, şəhvətlər bir qafıdır, eləcə də şübhələr də bir qafıdır. Şeytan baxır, kimi, hansı növcədə zəifdir. Kimlərini şəhvətlər bağlıqdan aldadır, Kim, kimli də şübhələr baxımına. Necə ki, bəziləri Allaha olan sevgilərinə fərz namazı gündə 6 dəfə edirlər. Olar? Bir insan çək ki, Allah 5 dəfə edir, mən Allahı çox sevirəm, mən istəyirəm ki, 6 dəfə ibadət edeyim. Olar? Olmaz. Olmaz. Bəziləri Allah olan sevgilərinə fərz namazı 6 dəfə edirlər. Bəziləri əlağı zikirlər düzəldiblər və bəzilərdə mövcud olan zikirlərin yan yörəsən bəziyiblər. Dini bir az zə rəngarəngləşdiriblər və yaxud qəlizləşdiriblər. Dəyişdirərək, qəlizləşdirmə də, rəngləşdirmə də, əlavələr də, artınlar da dinin orijinallığını tozuq. Və bu da Allah Subhanahu Taala qatında ən böyük günahlardan, dini dəyişdirmək kimi olan günahlardan sayılır. Nəcə deyərlər, yaş düzətmək istəyiblər, vuruq gözlə çıxardırlar. Və başqa bir misal iman üzərində azmağa, həmçinin xavarikləri misalı. Allaha daha yaxın olmaq məhsədi ilə böyük günahlara düşməmək üçün günah sahibini təkvir ediblər. <coughs> Güya insanları çəkindirməyin, günahdan çəkindirməyin ən kamil üslubundan istifadə ediblər. Və bu da onların eni, Allah subhanahu tağlanın dinindən uzaqlaşdırıb və bu düşüncələrin dalıyıcə gedə-gedə hətta axırda bir-birlərinə qazanc qaldırırlar. Və ümumiyyətlə, məkruha, məkruh kimi, harama, haram kimi, küfrə, küfr kimi baxmaq lazımdır. Bu amillərə elə bil ki, həddən artıq, Dəyər versən, artıq ya özünü itələcəksən, ya da ki, aləmi qarışdıracaqsən bir-birini. Hər şeyə miqdarında onunla müamilə eləmək lazımdır. Məsələn, necə ki, Ali radiyallahu anhını Abdurrahman ibn-i Mülcəm qədər namazda öldürür. Və onu tuturlar, edam eləyəndə Abdurrahman ibn-i Mülcəm Və ravilər deyir ki, onu sağ əlin kəsdilər, o deyə zikr eləyirdi. Sol ayağını kəsdilər, çarpazcasına edam öyrülər. O insanı yenə zikr eləyirdi. Sonra sol əlin kəsdilər, sağ əlin kəsdilər, adam adamın dili zikirdən dayanmırdı. Sonra tutdular onu dilin kəsimik, şübən qopardı. Avdurahman evni mülcümədilər ki, sənin bu qədər əlvi, ayağı kəsdik, sənin cimqırım da çıxmadı. İndi dilini kəsdik. Niyə belə edirsə? O dedi ki, mənim, deyir, əlimi, ayağımı kəsirdir. O, mən kəsilən əl ayağımla mən Allah subhanahu ta'layı taqarrub yaxınlaşırdım. Bilirdim ki, Allah üçün əlim ayağım gedir. Amma dilimi kəsirsiz, mən, deyir, Allah subhanahu ta'layı, deyir, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir, əməllər sorunluqlara görədir. Mən, deyir, Allah subhanahu da zikirlə qoğuşacaqdım, amma dilimi kəsir, deyir, zikirlə qoğuşa bilmiyəcəm. Düz fikirləşən insanda olan imana, amma elm olmadığı üçün, doğru düzgün fəhm olmadığı üçün insan yenə azır. Ona görə elm, əməl, düzgün fəhm, Əhl-i Sünnənin nə idi? Yolu, Yolu deyəm. Hədis, ayə və sahabilər necə başa düşüblər, o cür nə? Üdəliləri başa düşmək. Necə ki, əhl burada gözəl bir söz buyurur, hər sevən sevilmir. Və Abdullah evli məhsul ki, çox xeyr istəyənlər var ki, xeyrət çətməyiblər. Həmçini şeytanın insanı aldatma yollarından biri də incə məqamlar, məqamları dəyərləndirməmək və bu məqamlardan insanı yayındırmaqdır. Çünki, böyük əməllər, çünki bu böyük əməllərdən insanı məhrum etmək üçün şeytan üçün ən asan, Və ən mühum yoldur. Şeytan hər işin balacasından başladığını gözəl bilir. Bilir ki, bütün böyük işlər balaca işlərdən başlayır. Və bu işi gözəl bildiyi üçün də bu məsələyə çox fikir verir. Bu məsələyə üstündə çox dayanır. Və çox insan arasında görürsünüz, belə bir ifadə gəlir ki, ə, balaca məsələ deyişin olmaz. Əslində, balaca məsələ də çox şeyin odur. Nelik sərəflər buyurur, günahları kiçik görmək, çünki dağlar kiçik daşlardan əmrə gəlib. Və deyil, nə qədər böyük yangınlar olur ki, onlara səbəb kiçik qılınçınlar olmayıb mı? Və başqa biri, başqa biri buyurur ki, insanların deyir, həyatda buraqdığı xatalar torpağa düşən bir toxum kimidir və bu toxum uyğun zəmin, mühüd, Bu həftə içə ağöyür və böyük köklü bir ağacı seçmirəm. Bu digəri də buyurur ki öz ədəbi ki keçmiş etraflarını ifadə edərək buyurur ki həyatda deyir başımıza gələn sıxıntıların əvvəli düşünməyimiz lazım olan yerlər idi. Bu fikri həyatda deyir, başımıza gələn sıxıntıların deyir bu söhbətlərin əvvəli zamanında düşünməyimiz lazım olan yerlər idi ki, orada kiçik deyib keçmişik. Və şeytan da şeytanın da insanı yayındırmağa çalışdı çalışdırdığı bu baxımdan ən mühüm məsələ elə bir müdafiə xarakterli olan əməllərdir. Və müdafiə xarakterli olan əməllər də iki yerə bölünür. Birincisi, müdafiə xarakterli olan ibadətlər, o ibadətlər nəzərdə tutuldur, deyildikdə deyil, nəzərdə tutulan nafilə ibadətlər, məsələn, ticə namazı, dufa namazı, dəst namazdan sonra qılınan namaz, meçidə girəndə qılınan namaz, əlavə zikirlər və s. Və ikincisi də, müdafiə xarakterli eləbi məqruhlar. Bunları tərk edəmək. Şeytanın ən çox güc verdiyi bu iki şeydir. Müdafiə xarakterli məqruhlar da deyildikdə nəzərdə tutuldur. Mə Çox yemək, çox içmək, çox yatmaq, çox danışmaq, lazımsız şeylərin arxasıca qıraqlardan gətirurlar bunlar. Heç lazımsız şeylərin arxasıca pətdən çox baxmaq və bunları tərk etmək. Hətta bəzən əgər insan özünü yaxşıdırmırsa, baltanı köklünə vurmalıdır bir dəfəlik belə şeylərdən uzaqlan gedə uzaqlaşmalıdır. Necə ki <coughs> Və bu müdafiə xarakterli zikr ediyimiz bu əməllər də insanın edəbi ki, imanında sərhəd rolunu oynayır və sərhəd vəzifəsini tutur. Necə ki, Abdullah ibn buyurur, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlliyyənin zamanında Allah ə, Allahın haramları ilə öz aramızda halalları tərik eləməkdən sərhəd çəkərdik və insan istərsən və zəifləyəndə və yaxud bir çıxıntıla üstləşəndə tərk edəndə də gəlir, nəyi tərk edir? O qalalı və yaxud üstündən tərk edir. Amma sərhəd olmasa, gəlib elə bir ki, dirənəcək hara? Fərzi. Bez yoruğun olacaq, və yaxud şübhə olacaq, hələ əzə sıntı olacaq. Bərisə fərz etdik qəza. Və nafileləri çoxaltmaq landsındır ki, insan belə e, problemlərlə üzləşməsin və Ağlı insan da düşməni ilə öz arasında möhkəm sərhəd saxlamalıdır. Sərhədi olmayan və ya sərhədi olan bir qovlunun aqibətini də siz İnşallah bu günlük bölümün kifayət elədik. və səlləm əleyhi və nəbiynə mühamməd əl və əlahi və səhbi